بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین النمل مکی سورت دے و نزول کې اتسل وستم نمبر پس د سورې شعرا نه نازل شوه ده او ترتیب د سورثونو کې وستم نمبر ده پس د سورې شعرا نه د 10 ترتیبا او نوزولن دواړه سورې شعرا نه باد ده رابط او مناسبت د دې صورت د مخک صورت سره پګنو جوهات ده یو دا په مخک صورت کې دلایل نقلی او په دې مسله چې برکاته چون یو, یو الله دې نو په دې صورت کې وایي چې څنګه برکاته چون کې یو الله دې نو عالم الغیب هم یو الله دې او نجات ورکون کې هم یو الله دې یا مخ کی صورت کې دلایل نقلی او د انبیانو نه په دې صورت کې د نور انبیانو نه دلایل نقلی یا بل مساله یا مخ کی صورت کې اظهار د غضب او د رحمت د الله او کو چې الله مؤمنانو باندې رحمت کړه او په کاپیرانو غضب نازل کړه په دې صورت کې اظهار د علم او د حکمت د الله کئ یا مخ کې صداقت د قران او ترغيب او قران ته دې صورت کې ترغيب د قران عظيم ته داودو صورت د صورت د یو داوا چې عالم الغيب یو الله دې او دویما داوا چنجات او خلاسه یو الله ورکی خلاسه دو سورت دو سورت دوی سی ده اول عیسی یو کم شفیطه آیت پوری ده پده که دو بابو نه اول باب شفاگم آیت پوری ده پده که ترغیب ده قرآن تا بیا تخوی پی اخروی ده و تسلی ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امتیازات صورت صورت ممتاز دے نورو صورت سننا پ تفصیلی واقعے دا سلیمان علیہ السلام چغد بالقیس د حکومت نہ خبر نہو صورت ممتاز دے پ دلیلی نقلی دا پنے پے دالم غیب د دا میگیو د چڑ ملا چر جکنا. او صورت ممتاز دے پ تفصیلی بیان دے مسائل د الہ او صورت ممتاز دے پ خروج د دا دابت الارض او صورت ممتاز دے پ غی نبخی د فاره چشپیلی بهوالیش د فاره د فزاعی اکبر په دی صورت کې سلور واقعات بیان یو واکه آدم وصلی سلام دیمه واقعات سليمان عليه السلام او دا ډول واقعات مو تعلق دی داول داوی سره چې عالم الغیب یو الله دی وګوره موسی علیہ السلام ته پته نه وا امسانه تختیدو منډه والی عالم الغیب نه او وګوره سليمان سلام السلام د بلقیس د حکومت خبر نو او عالم الغیب نه او دوهکه ایزی کرکهې متالع د دوی می داوی سرا چینه جات الله ورکه او ګور اسواله علی سلام ته الله نجات ورکړو او ګورا لوت علی سلام لا الله نجات ورکړو نجات او خلاصون اغه یو الله ورکه اول تمهید دې دیش پغم ایت پوری اول باب دې پدې کې اول ترغیب د قران ته او بیا تخویپ او اخره وی او تسلیدا تواسین الله په وی کې پمانه د دې حروف سو کوی چې تواسین داد الله نوم دي سو کوی داد قران نوم دي سو کوی داد سورۃ نوم دي سو کوی توا کې اشاره داد الله غي نوم ته چې اول کې توای زید دواول او سن کی شارع ده القدوس ده. <عادة> دا القدوس تا تواسین اللہ پوئی گی پمانا دا دی حروفو تلک آیات القرآن دا آیات ندید قرآن و کتاب مبین او دا کتاب واضح بیان کون کی یا متعددی ما نخکار کون کے حق و باطل لرا غدو و پشرا للمؤمنین هدایت او زیره ده د مومنان او د پارا هدن وبشرا د نور صفتونه دی د قران دا د هدایت کتاب دی او زیره ده د مومنان او د پارا مومنان سوک دی الیذینا دها کاسانی یقمون الصلاۃ چپاباندی کوي د منځو او یوتون الزکات او ورکه زکات او هم را کیون دوی او هم بالاخره هم یوقنون او دی پا آخیرت بانیم دی یقین کئی دا همی دوباره مکرر که لیل اختصاص تیشاره دا چه دا خاص یقین کئی پا آخیرت این نالدین لائی امنون بالآخیره زجر منکیرینو دا آخیرت تا دا سبب دی د مخالفت دا قرآن قرآن خلاف والی قیزه که چه دا آخیرت منکیر دی یقینن اگه کسان چیمان لری پا آخیرت بانده زینا لهم اعمالهم استخره کردې د منګاغي تداري بد اعمال فهمه یمهون پس د ګډوډي په ګمړای کې اولایک الذين لهم سوء العذاب دا که سان دې پر نا کار عذاب ده او دا کسان سان فخرت کوم دې دي توانیان و انک لتلق القران ترغیب قران یقینا تا تخامخه خود له شوه د قران د طرف ادا غزات نه چې حکمت او کویاله چھا حکیم دے دے حکمت والا دے علیم پوا دے حکیم دے دا اللہ دے انبیاؤ پا دے واقعاتو کے حکمت دے علیم دے دے پہال دا دے تمہید دے دے واقعاتو تا چھ علیم یو اللہ دے موسیٰ علیہ السلام علیم الغیبنو حکیم دے دے واقعاتو کے دیر حکمتو نیں۔ از قال موسی علیہ احلیه اس دویم باب دے تر یو کم شپه تا پوره په دې کې سلور واقعي اول دو دوه واقعي متعلق دا اولی دعوی سره جالم الغیب یو الله دې وګوره موسی علیہ سلام او سلیمان علیہ سلام عالم الغیب نو او دویم نجات او خلاصون الله ورکه یو ګوره حضرت اسوالحه علیہ السلام او لوط علیہ السلام له الله نجات ورکه اول واقعات موسی علیہ السلام په نافل المغیب کله چې وی موسی علیہ السلام خپل اهل تائیں بي بيتا کله چې مادیان نه مصر تراتلل انی انست نارایقن ما لید له اور لرا ساعتیکوم منها به خبر زرد چ راتل بو کما تاسو تد دینا به خبر ان په خبر سرا زقوبتی خطاوی لارتی خطاوی آلتا بچان لار معلومه کم نراب شب او آتی کم بی شیحابین یاراتل بو کم تاسو تا بی شیحابین قباسین پو شغل بلا باندی اغی ورن بشغل رابل کم ورابی ورم لعلن کم تستوالون دیر پارچ تاسو تاو دشئین فلمما جا نور کله چراغه داغه خوتا نو دی आवाज او تکړې شو ان پوری کا دا چې برکت والا دی یا برکت ور کړې شوې دی من آغې چاته فنار فی اے فیت ولا بنار چې صبح په طلب دور کې یا فقرب نار دور په خوا کې و من حولها سوچ چې ګیر چا پیر دی دا غنا صبح سبحان الله او پاک دی الله چې پالونکې د مخلوقاتو ده الله سره خبر وکړي يا موسى انه هو ان الله العزيز الحكيم اے موسى السلام شاندار يقينن زيما الله غالب حکمت والا غ عزيزي اشاره چې طالب الله غلبا درکې ځکه الله عزیز ده حکيم حکمت والا دې پتا چې کوم مصيبتون ناراضي پدې کې دال لاي او راز ده حکيم ده والق اسواکا تریلنګ ولا وسور کئ چتا له معجزی در کوما نو دلته اول ځان پیدانګ کړه چبیا د باندې اله تهيبت ناراضه والق اسواکا وګر زوام د میدان کې نو دلته تقدیر دې ام سې وګر چوی غر زولنو دا غینا مار جوشو فلم ما را آهانو کلی چه پس کلی چه د دادی امسال را تحت زو چه زرزر خوزی دا کاننا ها جانن گوی چه دا نرے مار دے کاننا هاوی اول تبی خدا شو مخ کی صحبانو دلتوی کاننا ها اج دا ها خوب مزل کی داسی ولکا نرے مار کاننا ها گویا داو نرے مار یاو لماوی دیزه کې د اوازه د نره مار جوړ شو اول ته د فرعون مقابله کې بیا تلوي اجده ها جوړ شو غا نه جانن کوې چې دا نره مارو والله مد بران واوري د موسی عليه السلام شا که ان کې ولم يعقب ورسته نه قتل منډه کلو یا موسی نو الله او ته موسی السلام مې هرېگا اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ یقیناً <تصفيق> زچیم نو نئی ریگه ما سرا لگلی شوی پیغمبران اِلَّا مَنْ ظُلَمَا سُمَّا بَدَّ لَخُسْنَا دل تدو توجیحات دی یو دا استثناء دا منقطعات او حال جی کرکی د غیر دا انبیاؤنا نو دا د اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ز چه مانه نریږي ماسره لګلې شي پیغمبران لکن من ز علماء استثناء من کته اپمانه ده لکن لکن اغه سو کېږي جزاء لکن من ز علماء لکن اغه سو چه غي ظلم وکا سم بدل از حسنانو بیعی بدلو کا نیکید پدی ظلم مقابل که بعد ان پس دو بدینا نو یقین انزیم بخنکون که و رحم کون که یعنی پا غیب ام بیا خوف نی او یا استثناء متصله دا او دا بحتره دا اینی لا یخاف لدی المرسلون نو الا دا استثناء د سنه دا دل ته تقدیر را و باسي اننی ول خووفو عله من سواهم ما سره پیغمبران چه چې دی نوغیبانې یاره نه راځي یاره خو پاغې خلکو راي چه د ان نور دي بغیر غیر. آدان بیاو نا بغیر بازی خلک دا سیدی چی اغیم دا یاری نا پشتی سوک صوک، صوک، ایلا من ظلمان مگر آغا سوک چی اغیر ظلمو که پخپل زان بیایی بی بدل که کې پس دا بده اینا یعنی ظلم نه پس نیک اک عمال اکڑل نو نا آغیبم نایری ای گیز که اللہ بوتا غمات فینې غفرورو رحیم پس یاقیځ مع بخ نه کوون کې او رارحم کوون ک وخیاده کفی جیی کا د یو مجز خووررقیم دن نه ک خپل لاس پ خپل ریوان کین په دی پرتوبلی پلی دي د سو د ګیوان سنت طرق دا ده چې ګیوان پهنه کې مخام مه لکه د سر دغې لاس در نهکیږ ات خیلییاده کفی نو باز خلکو غریوان دلته جوړ کړی نو دګي به څنګه ځنه او باز لکه د خو شبت جوړ کړی نو پي کی به څنګه ځنه کی کافی خلیادہ کفي جیب کا نو دلته مخامخ چې غریوان نو توبو په ګلاس دن نه کولیش دنکه لاسه ستا کې تخرج بي زوار او په دې تک سپين من غير بغیر بغير د برګيมารزنا فیتس آیا نو دای په لا معجزہ وا چې لاس گریوان کې دننه کې نو هغه په تک سپین را بار کېږي فیتس اياتن پناه معجزو کلار سفراون او داغ قوم تام یقینا دیو قوم فاسقان فلما جاءتهم اياتنا مبصرا مبصرات فلما جاءتهم آياتنا هر کله چرال لدې ته معجزه زمونږه مبصرات د پاره د پویولو قالو نو دې هاذا سحر مبين د جا جادو گورا دی موجزاتو تی جادوی، و جاها جادو دو او دی انکار کڑو دا ادخال الهی، و جاها دو او دی انکار کڑو پا دی وستی خانتها، او یقین کڑو پا دی وانین پسو هم دی, دی نفسونو، ظلمو و غلوو، دو وجه دی ظلمو دی سرکشینو، گورا زرکی بی منلی او پخلی بینکار کوا، گورا سرنگشو انجام دی پسات کوا انکو، نو تر <متردی> واقع او د موسی عليه السلام اوس <سلام> تمهید جوړي واقع د سليمان عليه السلام تا جوګو رسول سليمان سلام السلام عالم الغيب نو د بلکیست حکومت نه نو خبر ملا چرجا کوله حال را ورې خبر را ورې څومره عظیم شخصیت هغه د ملک نه دی خبر معلومه شو چې عالم الغیب یو الله عليه واله وانا قد اتینا داودا وسلیمان علما پتہ قصير ورکل مونږ داود عليه السلام او سليمان عليه السلام ته علما علم لرا علم د دین برېقال الحمد اللهلهې فضله نه الله كثيرې منې بعد د ممنین ویلو د دواړوسی پونه د کمال الله غزاد لره چې غله غورالې را کړړه د منګته په ډیرو د بندګه نوپلو ممنناو نه کورتې دل تلییکلی دي ید کې دلیل دی په شراب د للببان. چې علم د الله پینامتو کې ډېر لوی نعمت دی زکه خدا په لا ورځ د الله حمد پدېو حکومت مله ور کړو خو صفات او د حمد الله چې واینو په علم یې وای زکه علم د حکومت نم لوی نعمت دی بادشاهات نم لوی نعمت دی او وارثه سليمان او داوودا اميراسي اورس سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نه دلته وګوره صفه خبر رااله او وارثه سليمان او داوودا سلیمان علیہ السلام د دا پلار نه داؤد علیہ السلام نه میراث یا وله هغه وه پات شو نه میراث شاته پات شو سلیمان علیہ السلام تا نو مخ کی چی تیر شو چین نام اشرا الانبیاء الانو رسول ما ترکناه صدقه مغدان بیا دل چیو ز مغ نه میراث نشی وڑای کمشه چې مغ پره خید نو اب صدقې حدیث کی حدیث کرا علی نو دلته څنګه وی چې میراث ایت ګورته وو جو کوي میراث د وکسماره یو میراث د مال ده دوم ده میراث د علم د مال میراث سره نو د نبی نن شوله ولي زکه چې د نبی مال لټولم د پارا صدا صدا او د علم میراث سره کې دې چې زکه خو د عالمانو تدان بیا ووارسان وي چې هغه علم چې نبی بابا بیاناون بیا او بابا بیاناونو دا د دې عالمانو سره ده دې خلق تاسو بیان نو نا د دینه مراد میراث د علم دی میراث د علم د کې دې شي د داوود سلام السلام خوډيري بي بی بی بیان وي او د یوسف سليمان علی سلام دا غزوې نو نورم ډېر زامونه نو چې څنګه دې میراث یې وړو خو نورو بم وړي کنه نه د مال میراث خود نبیانو نوړې کېګينا او د علم میراث سکندر نور چا ته ملاوي ګينا اله مهنت نو اعلی ملاوی او داد الله په پزل ملاوی ها نو زکه وی چې ووارثه سليمان او داوودا میراث یوړو سلیمان عليه سلام د ايلم دا مانو کنيش کال به ختم شي میراث یوړو سليمان عليه السلام د دا داوود عليه السلام نه ايلم وقاله يوحنا سيخ القول لمن من تقتر خودنه کله شي د مونګتا دج بيد مرغانو و اوتينا من كل شي اور ا کله شي د مونګتاري او ضروري شي ان هاذا له الفضل المبين یقینا دا خامخ غورواله د اختارا دل ته توجو کوي نه من پهقطیر مونږ ته د جربه د مرغانانو خودلی شوي. بعض یولما ووي چې ده د ټولو حیوانه تو جره یادوا. خو دا مرغانانې ځکه یادتل چې دا بااکثر د سره ګځې دل د هوا په شکل. بي. او داې دپاره چې کله به یځې کد پړه کوو کې به نستست. نو هغه ځای کې خوبه پوځو مرګریبو د سره دمر تنظیم انتظام چې سوري تدی کیری نو مرغان او ته به ویل دا وزری خوړې کې او په دیوا کې ګرځي نو مرغان به هوا کې ګرځې دل نو داغي لاندې غځې په طول سورې شوداس نو دایله ډیره ضرورت راځي نو ځکه وی چې وللم نامانتې قطور ګینه دار شپه چې په بېد او دلیل دلیلداري چې ګوردارشي په جبزکه پیږي چې د میګي په خبرم پوښی شوې رستم راځي او بازه علما وایي چې نه دلته پیر یاد کړی لري نو صرف د مرغانو په جبه په ایدارشي په جبانه پیډ نو بیا په هغه سوال لې چې صرف د مرغانو په جبه په نو بیا رستم د میګي خبرو باندې څنګه پوښی شوې نو علماء وی چې دا میګې چې د نو دام د جنس د طیور نه ده کله کله د میګې موزرې وشي ول خلقه کونکي میګې له چې الله په قهر شنو وزره ولا نو دا میګې چې ده نو دیم کله کله پواشه نو دیم د مرغانو سره مشابه په ډول وته کینو زکه موللمنا منطقته یې خودنه کړې شو او مونږه تا د جبد مرغانو او خا و اوتی نه منکلنیشي او راکری شوي د منقدرار ضروری شي نه چې کم د ن نب د بعد شې دپاره ضروری یقی داخواه مخافل لخاره و خو شرلی سلیمانه جننو د هول جننیول انسی تویر راجم کې شو سلیمان اسلام دپاره لهکارې دغه د پیانو د انسانانو د مرغانو نام فهم یو زعون پس دی ایسی ایسی شوی تولگی تولگی شو دلی دلی شوی راروان دی حتی ایزا تو علاوہ دنم لی تردی چه کلرال پیو خارد می گو قالت نم لتن نوی یومی گئی یا ایوہن نملو اے می گو ادخلو مساکنکم دن نشیخ قلو قورن تا لا یحتمن نکم سلیمان و جنودو ہو دخپولان دیده دل نکی تاسو در سلیمان علیه سلام او داغل اخکره و هم لایه شروع نواغی بنا پویگی پلا راکلل نمیگه ایلانو کن معلومش و چی میگی یو بل توازو نکی خبریم اس گورا در سلیمان علیه سلام چرا روانو نمیگی تسنگ پتا ولگید میگه خود چه ديه وړو کی لوتی نه معفوينه صوت نخکاری نو د دومره لری نه سليمان عليه السلام څنګه ولي جواب د میگی د نظر نه دا هغه د فوزه دا طاقت سی واده د بوئی نظری دومره تیز نه لکه سمره چې پاغه بوئی تیز لګي دا هغه وجره ته یو شي کېره او کور کی او هغه صرف تاسو ته معلومی په دا کې یو بیا هم نه لیکن کله چې ته هغه کې د کانو بیا وته ګوري بلته نو بسرور میګوب او تذلل موټروه برابر کړی او زیو راضی په زیو راضی باغې له بازار مرسې شپې په کې بلا کار کړی شپې خو تیارې لېټې نه امړې په مړوله ټنو باندې هغه تزان راسي ها دا قوت شامه ای ده نو د میږي قوت شامت تیز دي دا د بوې په ذریعہ باندې هغه ته پتا لګیدلې و چې دې والا <تصفح> کې سلیمان سليمان عليه السلام را روان دي دا د خکر بوې په ماو لګیدلې میږي او د کونې کونې پېژنې دا په دې ساروږي چې کې د دیم قوت شامه ډیر حایره دا باندې ولبانې باندې را دام ډیر تیز دي به غره په دې ګیا کې دې ساروي په سدا سدا روانې پټ پټ اذان وخوانو داکوانو چې بو اغلاګانی کولې نو هغه په کنه ځان سره ګرځاو د کنه به دا جدابه میدان کې کې خوده او جدابه په کوم طرف روان شو ولکه په دې طرف قافله دا د روان روانې ودي باندې بو یو لګیل نبي اپاګه طرف هغه تللاش کونه قافله بچو ته شاله کې را روانه او لوټ په کوله نو د دې قوت شامتې در بعضی چیزونو قوت باسیرت تیزی او در بعضی اشیاء چیدینو قوت سامعات تیزی او در بعضی قوت شامت تیزی پوزی بوی نو داغین معلوم کرد خواه گوره دامیگه پده خب او علماؤ لیکلی دی چی دامیگه چلاوا نم لتون عرجا یخ پل اگا دای ملیکا و دس مشریر آغا پا کاری چه قوم خیر خواهی دا حلاکت ناو دا نقصان نا قوم بچ کهی خواه از خوب تا مشرطوی چه دا تکلیب دا بچ کوا آغا دس مشروع چه میگی بچ کول دا تکلیب نا دا ای خیال بیسات اوه هم لا یشورونی وین پدی کی تنبيه د پدي باندي كبير کي امام رازي لکي وا ها ذا تنبيه ناظيم على وجوب الجزم بعصمت الانبياء پدي کي لوی خبرداري ده تو وجوب د دا جزم د او د يقين سره پدي خبره چينبيا معصوم دي دارانګه تفسيری ابو سعود لکي ارادت بذالك الاذانه بانها عارفه بشؤون سليمان والسائر الانبياء من عصمتهم ه عنې زولمي خبردارې ووررک او په دایبانې جدید ل پتهوه په کارونو د سلیمان ل سلام او د ټولان بیا او چېدی د ظلم نه پیلپل پات پات. ځکه چې نبییان قدن په میګبانې د پاس هپی نک دي. خدا چې د پاسه پیخپیږ دي نو ته به پتا نه. نو معلومه شو چې دس میګیم قییده داوه چې سلیمانې سلام او دغپو جالی ملغب نهري. دخ پولاندی می گی و تنخ کاری فتا بست ما زواهی کمین قولی دا موجزه و د سلیمان علیه سلام چی دوم را لره نا دا دا میگی آوازو تاورستو دری میل لره را روانو زکا میگی خوبی ازرزانم نشی رسو او دری میل لره پا دی میگی بانی بوی و لگید پوش تاوی قوم تاوی شاوی تخت تا خپل و خپل و گورونو که نو نوزی گرن خلق را رواندی خپولان دی خو دل خدا آواز سلیمان علیه سلام دری میلی لری لر و تالا و رسو چی میگهی دسی وی نوال تا مشکشو فتا بس ما مشکشو زواهی کن خندی دون که تا بس سم دیتا وی چی دا سره دا سیو خندی چی دا غا خون اخکارش آواز موازو سر دخلی نه روزی او زوهک دیتا وی چی دا او خندی خدا خنده پخپل باندی وی او قحقه ها دیتاوی خلک خلکی مصروه او داوست چی خلک میخندگانی که دا دا قحقهی نو پسی اخواشه چی کلی یوی گنا از بلا بلا دا دیتا قحقه هاون نوی فتبستم از واحی کم من قولی ها پس مسکیش رو خندیدون که دا وجه دا دو وینات دی وقال وی ربی ربا زما و زہنی توفیق را کما تا ان اشکران دا چیزو شکریہ دا کم د نعمت سا غی چا تکړه د ما و زما پمور او پلار او دا چی عملو کم نه چ تفاخی غی لرا او دن دنه مال مالر پر رحمت ستا په بندگان او ستانه کانو کې وتفقدت ویرا حاضری وا غست د مارغانو اصل کې تفقد دوی دو د رخصی طلب سوال اې فقطته لفو غ ده نه ط فقط اومند پیر روکېو من د مارغانان غ کم و کې کې نهرو کې اوغون او مولا چرج کلی چې جرې غستا د مان حجری وغستاله ټون اوکله د او مغانانو دمولا چرج نو پهې نو غیر را ار او یوته چې دینو ل ب ی که نه پ لاې غا عجرې مطلانې لکه غیر را او هو او وصه پروان سبق څنګه د غیر حاضر شوې فقال مالي الا ال حد حد نو وی سليمان عليه السلام سدي مال را چې نه نوامولا چر جگلرا امکانه مینه الغائبین مالیا سبی مالرا لا ار الهد حد هدہ چزنئ ملا چرج امکانه مینه الغائبین او کنه د دې د غیر ازرو نا دوه خبرې دی یا ما ماته نخ کاریشتا او یا زکه نخ کاری چې موجود نه دینو دا غچل نو چې معلوماتو شنو غراز غیر ازرو نو آغاز ان سره او سزا ذکر کئ لنورتي اور مرغام ہوتا یو لا اعذبنहू عذابن شدیدا او لا اصبحنहू اولیات یتئنی بسلطان مبین خامہ خاصا زاب اور کومدتا سزا سختا الک ډیر سزا بو نو سخت سزا سوه حق یو لخت یو لا اخلاص کڑی و نو استم نو ایو سړی بنگړی خر سوال نو بل, بل کسو لخوال را را را سی بوجه لیلت ورک با ویدا سا خرسی. نو آغا تایی که بلیلت دی ورکو نو ایشیم نا خرسو ما. بس طول با ماد شوی. نو دا خو ورم ارغیوه. نو که سلیمان علیہ السلام لا شدید تک ایم پگیوی. چی سخت سزا با ورکو نو که الیو لخ تر ونو بس بیا با ایسم بگینو. نو, نو دا عرص سزا دا آغا مناسبی. سخته سزا داوه چې دا ټولې بړې بهی با س نو د بمزان به همځ نهشته بچ کوللوې به بیا ن بنتفیریشي او لا به نه هو با یا بالالومه د لره او یا یادتی نی ب سوفانې مبیې یا بهاتول کوې ما ته په دلکاره کې به یو کار کوي کوي فمن کسه غیره برید وختې تیررک نه دیره زماه لږ وپس را لکه دربانې نا وخته شو بعضې تعلیب مړسم نه وخته شوي د غیر کې خو راغلی بس نن پاتې شو سې به موال خورې وي نو نب جپیا خو چوټیو کې کهی ساده نو کې هم د ته م مختلفلا شو نوراشه فکسسه غیرره غیر بعید وختې تیررک نه ډیره زمانه او د دین دا, دا معلومه شوه چکم کوم کس غیرري اغله سزا ور کول شران صیح. حتا چې مرغل مغس زاور کول سلیمان علیہ السلام. فمکس غیر بعید پس وقت تیر کنه زمان ندیر زمانا چراورا سید کنه مرگور و توی یخ بدی کی خان. وی انن غلط زلیمان علیہ السلام سم غسره. وی سیوی. وی وس اوازو نیگوالا و تا غنک نکو انتو، انتو نو بس او غساشو نو وی سیوه وی چه سیو سخت آزاب از بورکوم یا بیلالو یا بارا دلیل پیش گئی وی مڈر بیا خوکار سمده دلیل میرا وڑه دیکا دیم خان وقالنو او احط بی مالم تو حد بیم وی ما پخپل علم کی را گر کرده آگه چسطا پہ علم کی نشتان معلوم اشو دے زبان مدارک لکی دي. د شي دا قول باطل دی چې هغه امام هغه نه څه پټ نه پاتې سولیمان سليمان عليه السلام پیغمبر دی امام دی د اصله زمانه او ګور مولا چرجه کو توي زم په علم کې هغه شر هغه له دې چېستا علم کې نشته ها نبي عالم الغيب نه نه امام بده کمز نه عالم الغيب شي وجه تو کمین سبا اینو ما را تا تا دا سبا مقام نا بین با این یقین پا خبر یقینی باندی یقینی خبر می راوڑی سمی راوڑی دی اینی وجه توم را آتان ما مندلی دی دا یو زنانا تملیکو هنچو کومت کی پسارو و او تیت من کلی شن ورکر شوی دی زنانا تا دا هر ضروری شن چی کم دا بادشای لائی ولها هر شو نازی ما دا دی دا پارت تخ دی دیر سبان دی یو علاقی نومه ملک او دا سبا اصل کې د سړینو نوم دا دا اگر نه نو داغه په نوم بیا دا ټول خلک بیا دیدل دا سبا دا بلقیس شکن دې نوم دی سبا علاقی وا دا بلقیس شدا د دې سجای نه سب داو بلقیس بنت اسرح یا اسرح بین حداود بین شراحی بین ادود بین حدر بین اصرخ بین الحارس بین القیس بین سیپی بین سبا بین یحجاب بین عرب بین قحطان بین عابر بین شالق بین ارفاشاد بین اسان بین نور لو اقصادا خو بس لندارد چیزد بالقیص چیزد دادری سبا لآقیز نانوان دا پا دی سڑو بانی حاکیمو اینی و جتوم را اتن ما مندلی دیو زنانا چی حکومت که پسڑو یو دادا دویم چې اغیل آرز رو رو شیم ورکڑ شیو درم لوی تختی ناشنا بل خبر و جتو ها و قوم ها مندلی و ما دی خزی لرا و دی قوم لرا یس جدون لی شمس چی نورتی سجدی لگو لی من دون اللہ دا لانماسی و مشرکان و تا پیران دی گور نورت سجدی که اگر پا دی خپا دی چی دانوار تسجدی که دا خوش شرک وڑا غوانی مرغی دا مولا ترجا کو پیجا نایی کنا. دا وڑا غوانی برگ وڑا غوانی مرغی دا او پا دی سر بانی دا سی تاج غنیم دی. پنج پیر شیخ سیب مد زلو حلعالی بویل دا تاجی زکا دی چی شیده مرغی خوکاری دا مولاک کڑا انو دای پتکی دی خواهش بکنی کنی کنی کنی کنی کنی اوس غور هغه په د خپ ده دا مغی چې دا څنګه خلک دی چېورته سجدې کې یو غذه په وکومتونه کوي ځکې خو سب کم چوټی ک غیر راري وکړه خولهکه دا ټول منظرې وی او ملا د دی زمانې چې د یو پ پ مله چرج کې جوړېږيغاډو په د پروانه کې چې د خلک شر کې داولی. خواه جی او ما دی لراو دی قوم لرا چی سجده که انورتا ما سوا دا اللہ نام خیستخ کار رکری دی تا شیطان دی بد اعمال پس بنکری دی دی سمیلار نپس دی هدایت نمومی حق لارا نمومی اللہ یس چدو لیلہی لذی یخرجو الخبع فی سماوات والعارض ولده سجدنکی اللہ غزات تاچی رو باشی پتشی زونه پاس مانون او ازمککی پوئی گی پاگی چتا سوی پٹوائی او پاگی چتا سوی اخکارہ کوای اللہ تا ولی سجدنکی الله لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ موجود دے نشتب اللہ ایتی بادت مگردگی اللہ دا الله مالک دا عرش لوے یا خو ادخال الہی <سؤال> دے یا دا قول <سؤال> ملاچر جاکو قال سننظر اس ګور سليمان عليه السلام عالم الغيب نه دیږي نه غت ویلی و چې ما ته خو پته ده مړه دا دیکه نه کا پیران هغه ما ته دا پته نشته خو اسنه چې تبه انا کی کله کله شاګرد بانی مو کیتا نه هغه ما سکول نه پټ شویو سکول نه تا نلارکه دی او بابا دوړ روان دی نو هغه بابا ته وای وای استاد میراغه نوې پټشا نه بابا وته لکه استاد زراروان دې بیا به دوی وای پټشا نو دا ما شو متوي بابا ته پټشا نو هغه وته سکول ته و پټځ شمه بیا وای وای نه کنه ما او استاد دې ته بنا چې زما بابا و پټش وي نو مال چټي راځه نو اسکه بابا تیرا سره پلار او دې دې بج بابا غوړه سره ګرځي ده نو چې ته پټش نه زد واز نه بچ کېږي او که ځپټشه مون پیدا نکي که تی ولیدره مال بیا سرمنو وباش نو باز داسي چې چټي کوي باندې ځاله جوړي په وحش وي نو سليمان عليه السلام وایي چې اسنه چې دیش ته باندې تي چې رجي داسي کیسه او داسي کیسه زکي صار شه اوريګه معلومات کو حال نو غوی سانان زرو زر دی منګه سو دغته چې تر راشتیاوي ته د در روزژنو نام نام از حبي ک تاببي حاض یوسهخت زما چې داد ف الت الی اوغور ځوه دا خ دی تان کا سمتته والله هم هم بیاوه پهشه د ځای نه پزور اوګورهه ما ځر چېون چې سه جواب د واپس ک دا ختیې لهلی کوو خروست روان دی چلو ول دا ختم وایئ. انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم بس ذکر خو زکه غته پته و الله تعالی علیه و تو ني مسلمين خو غت خط لیکل دي ته دون خلک ني وزګر خط مختصر خه <مممم> دويم داره جدا مرغيدانو دا بزام سنبالي كه دا بخ خط سنبالي ته دمره پانو للي کلی دا بکسنګ <مم> و نره چټي ولولي کي دا ويس مولا چرجک پاوا شو روان شو الله يکه आवाज جوړا سيدانو دا گرمي ټيم دول, دول،, دول، پارلیمنٹ خلق چې د چټې شوې دي او دا بلقیس شي ونه دا پیغله جنای و او خدا سره و چې کنه بس ګډ وډ کارو دا به بالکل ځان لپاتې کېدار سره نه خلق تلې دی او دا د خپل دفترو پای کې د ځان پسې دن غاډ نه ورونه بنکړي دی پای کې وداره گرمه ده mula chara jaghir cha pera da gh mahal na taw روونه ب یو روشندانې ی د چې هغه د پرخه او د نور ته چې سار به پهې نور لګې د خین به لګې د بایدتهسی د کول. نو هغه روشندان باې راغې چې دا روشندان ک کې استته وی کتل نو ملکه چې وه بلکی هغه ووه. نو دا مرغیر راله او خطې هغې پسې د پاسه او ورځ او بیا واپس لاته ب غعمل پههطات کې اوتهک است روشندان کېګوري بلکی چې را پاسې ده. وې کتل نو د پاساور باندې خطر وته سخت وېره شدا خو ما دروازه ټوله بندي کړې دي د 100 پخ ملار راغې چې زما پښینې د پاسه خطر ځوله چې خطي غلاو کړم ختم رسول سليمان عليه السلام او د دم کې پکیوا نور مرغوبه شو چې تاسو کراغې پکه مړای ورونو ته ګول ټول ورونه باندې لاره باندې حیران و چې وې کتل هو د مرغۍ کار کړي دی هغه چې ناست د دې کړي نقوم راغن قالت ما غيويا يهل ملاعو اي زماد قوم مشرانو اني ألقيا إليه كتابون كريم يقنن زجي ما غرز زولي شوئ ده ماتيو خطي زتمن الله أكبر خيستاي زتمن خط انهو من سلیمان ديرو خياروان ذکه خلق راغون کچی مشورته والی انه من سليمان يقينا د خدې رسول سليمان عليه السلام در طرفنا و انه بسم <سلام> الله الرحمن الرحيم <سلام> يقينا د دې په ابتدا کې د بسم <سلام> الله الرحمن الرحيم اول کې بسم الله وا الله تعالی عليا وا اتوني مسلمين دا چې نوې مکه پماوراشه ماته تابیدار اول بګوره خط لیکي نو باخر با کي لیکي دلته وي انه من ان سليمان دا خط کي دا نوم د ټولو نمخ کي نو, نو دا قانون دې چې خط چاغفان راغلي ک دا غنوم باول کې او ک باخر کي خلق وې دا پلاني خط دې ابیا خط شروع نو دا زکه اول نوم یادbegin لیکل اول نو خو دې بل کې سوال یاد کې چې وې دا خلکو ته پته و لګي چې چاراله کې اول په خط کې بسم الله علی او ذو بسم الله ادب د دې چوره بسم الله علی کا بعض خلک په خطونو کې 786 لیکي دا بالکل غلط په دې د بسم الله حق نه ادا کیږي بعض به اسم هی تعالی علی کی نه بسم الله الرحمن الرحیم علی او دا خطی مختصر علی علماء و ادات جامع مانع بسم الله الرحمن الرحیم کی عقیدت اشاره شو الله تعلو علی کہ نهی المنکر ته اشاره شو و اتونی مسلمین کی امر بالمعروف ته اشاره شو ذکر خط کی عقیدہ معلوم شو امر بالمعروف و نهی المنکر معلوم شو له <الت> او بلک زما دقوم مشرانو افتونی جواب را کې مشور را کې معته مرری په کار د پهباره د کار زما کې مع کوون توخواتو تن اران ن منزه پ ساله کوون کې د یو کار حتا تشون تر دی چې تاسو حجر یا تاسو ماله معشوره را حالو ماغې تهوي او ټول لیوننی که نه و نحنو او لولبال قد خواندانی و غلو باسن شدید او خواندان د جنگ سخیو والعمرو ایلعی که او کار حواله ده تا تا و ست سنگوین فان زوری ما زات امرین بست سوچو که جستاس حکم ده تا تا با مرگریوی چیجی ممتول تا بیداری و بازن چیتا جذبه کرا شرازی چکو ورزو نبیہ بدنیو قبل غطق تی واضب اوالاری نا نا تب مرگری خرابه نا کاغا قربانه ته تیار هم دی خودتا بچ دے سوچ کے چ پیدا بگی دا کنقصان لے پدے کار کار کار کار کار نو اغاو خیارا وا قالت ماغی و ان الملوکا یقیناً بادشاہان ازادا خلو قریتاً اپس دوها کلی چی دن نشی و کلی تا نروان که غیل را و جعلو اعزت اهلها از اللہ او گرز ازادمن دا غی ازادمن اهل دا غی او دک شانا با قیدا بادشاہان کارم دا غا دی یعنی دیبا منگ بانی دا سی که بلقیس و تووی چی پا کی خیر نشتا او کله چې بادشاہان په جنگ شيو او کمل کمزور شي مداغې ملکي ذاتمن بی عزت شي کله وړاند شي فسادونه په کې عام شي انو ټول کله په ترقې لاړ شي او په زوال لاړ شي جنگ سره ملکونه ترقې نه په مخ کې زوال سره مخامست نه نو جنگ ته خبره نه بوزو اول کوشش کو چې دا خبره د جنگ نه بغیر حل کو دا ګوره مشورې شروع دي په دې چې اوله مولي کې دې په دې آیت دلیل دې په دې چه مشورا دا چه ده نو خشه ده بلقیس اگر چه که پیرا دا لیکن دا کاری خکو چه دخپل پارلیمند دخل کو زرزکاولا مشورا کولا مومنانو تم اللاوی و امرهم شورا بینهم او پیغمبر علیه سلام تم اللاوی و شاورهم پی الامری نو مشورا خیخا باز خلق کوئی منو بس کار ده چه سنگ خیعه شانا پکاری مشوری ترسه ضرور ده شورا ده دن ده پار دیر خشه ده. د دنیاي كار کې مشوره خښه لري وا اني مرسلتنه لهي هم به هديه او زه لیکم چې ما دوی ته هديه او تحفه ونهره په زګورم قاتلي به ما يرجول مرسلون چې پس واپس کیږيږيږي بلکيس چې داخد چې راغله د د طاقتمندې نو که جنگ کی گی نو نقصان باوشی دا سکار کهو چه که دیشی که دا مال لالج پا کی نسو تحپی تا حایب باو تاولی گو نو بز دیب خاموش شی نو تحپی ولی را روانه کدی سلیمان علیه سلام تا جنات خبر راورسو چه خزی را لخکر دا استاز راولی گا او اغیر تال تحپی را روانه کدی دی یو قول داره چه دسترو زرو دری خختی ولی راولی دری خختی دسترو زرو او ديرش غلامان او ديرش وينزي ولا راولي گلے سو so, so, کوش پیتغ غلامان او شپیتغ وينزي والله عالم سو گلس غلامان لس وينزي مطلب تو حپیر راولي گلار سچوا نسولیمان علیہ السلام و خام و اس دائما پا دو کا کی و دی سر سو خخت دی و دری پیر یانو تی حکمو کوئی اتمی لدالارا دسرو د خخت و تپا خط تبخت. چی دی راجی چی دی تر اخپل خفتو بانی زانم بطخ کارشد. نو سپریان لارل او یو غرو اغینه بس غط غط غط غط راولده او و, و دسترو رنگی ولی ورکو بس پروڑی ولگو ولی. اتی میلکی پریانو توی غزنیست دیگنا پریانو تا کارسی. نو بس په یو درست که چی اغیر ادلن نو اتی میل لارل چی دن پس اغه چراره وې مونږ ته وګورم درې خښتې راغستلې مونږ ته په وړو اغه نکزر وې دومره سترې چې بلارو کې لګوې هغه په دی دو ک کې فلم ماجالامان هر کله جرالل سلامان صله ته سلام ته ستاې قاله آات می دو نین واغوي تاسو دات کوئ زما په مال باندې ب مالکه په دې دوک کوئ فما آطانیله هو خیررو مما آ تا کوم فه چې را کړي د ماته الله ووره د داغې نه چې درکړي د تاسوان بل انتونوم ب هدییتې کوم ته فراخون بلکې تاسو پپل ه بانې لوي کوئ په د من ېږ اررج ایلی م هغه استستاې تهوي چېاپس لا ش د خپل قونته دي یاد د حملله چرجت لپل خ کوئ بیاور پهزلاړشهوا په واپس ته فله تی نو پهخواام مخه رالبو کو منګد ته بجننوین په لاکار داسې لاکار لا کپله له هم چې نهبي تاقد دمو قابلې د د پاه پاغې والله نخې جن نه هم منها عاضله او خاامخه اوبه باسو منګدي د غې نه ځلیلهوه هم سغ بے ذلیلہ کمزوری قال یا ایھا الملأ ان یکم یا تینی بعرشها استاد لاری املا چر زک لاڑاو چا دیم ختی ولا ویوڑو بس خزہ پوا شو چې کار په پیسو میسو زونه کیږي یا بے ایمان ورزو بس مرګ لري کیغو یا بس حملارابانی کیږي وای ملک نہ خراب او ور بو شخیر دی نو روان شو چر روان شو نو سلیمان علیہ السلام تویل شو چې غیر روان شي ویری استا خوال راضی سولیمان سليمان عليه السلام د خپل پارليمنت خلق چونکو داغه حکومت خو په انسانانو مرغانو پیریانو پارس باندې نو د پیريانو ته ویلاله که تاسو کې به سوق داسي تکړی چې داغه دا تخ داغه دراتلونه مخکمال راورسې وک مخکې و ته ملا چرچک ویلو چې ولا ها عرش عظیم لوی تخت وي دا خو ته راول غوړي چې د څنګه دی یو دیمداري چې د تخپل سلطنتو هي جلدار غل نه یو استاد زور <خان، خان>، زورو تخیی <تخيه> <تصفيق> نو اتوی چه دا تخ بسوک راودی دل تا توجو کوا <خان،, خان،, خان ونو <گه> نو افریت اغا مضبوط پیری و اتوی دیو چه و اتوی اغا تهوی و اتوی سیف زیر اولم سولیمان علی سلام بس هر قضاو پیسلی تا کی ناس تر غرمی پولی خلقو پیسلی بی کولی نویتا چه سار که نیکن نام اسپخین بلاتا پاسی نه نیچی ما بدل دا تخرار سولی وخت په و او یوازی با پا زمان زخم ازبوتی ما پا ما درونم نده او خواه ماند داریم دمره شیبم تی نخیانت کو اغا توی نکی نکی نکی نو دو قوله دیو. یا سلیمان علیه سلام وی چی زبه دل راورم یعنی اللہ مال دامو جزارا کرده دا چی دا تخبه اللہ مال دمره وقتی را رسی چی دسترگی در رب سرم او یا جبریل سلیمان علیه سلام توی تو زید لر رسوم دسترگی در رب سرم سیشوان بعضی خلقویی چی دا آصف ابن برخیاو چی دا وزیر دا سلیمان علی سلام او آغا سر اسم اعظام ہو داغی وزیبه بی کول وار کار بیکیده وی آصف ابن برخیاو ورطویل چی دا وزیر سیب چکمو چی جی جیزو بی دا سرگی درب سر دل راوره ورس وی زتی راوره سو خدا کول کمزورې دي زبد اغیرت کوما او د دې بل لپاره بدلالې پېښ کوما مول ته مانې ته ګورا قال يا أي هل الم اوناغوياي زما د قوم نه شرانو أي کوم کمو د تاسو السلام وي یابينيبيشيها چې راړي ما ته عرش ددي تخددي قبل انتوني مسللمين مخک داغ نه چې راشيغې ما قال افرته من الج وطقطور د پریانو نه انا آي که به زبراتلوکنم تا ت په د قبل ان تقومه من مقام که دا غینه چې تاسو کې د مجلس تا نه جما سپخینه بدل ما مخک مخکره رسولي خا و اني علیه لا قوی امین یقینا زره د پر اوړو خا مخه مضبوط ما قوی ما امانت دار ایمان قال الذی عنده علم من الكتاب کو وی هغه سړی چې داغه سر علم د کتاب جبرئیل ورته یو ما دوی مه و اغ سړی چې غ سر او اعلم د کتاب نه الیه ل سلام د دیو ت وی انا آن کې یا لکه ې ممسپخ نه پورې را وړي دا ستا خوډی رودې سره ذبه دله را وړم قبلله انیرته د ایلی قطور فوټا مخکې داغ نه چې ما تا یو <متحدث> خدا مانده دا, دا سلو رشی تاو گورا کنا او بیادا سی نظر زم تراتا ووا و چکلستا نظر را رسی نو ما با دارا یا دادا چه قبل این یرتد دا این لئی قطور فوق داسترگی دا چه کمده نو کلاو کوبند دیگه دون رو بس ما برا رسوالی. دنا مراد د سليمان عليه السلام دا دغه قول صحیح پاته شو دا دریم قول چويږي دا اسب ابن برخيا نو دا خبر صحیح نه ده ولي دا اسب ابن برخيا زکه چا د سره وي اسم اعظم او هغه بدرار رسول يو هو دې ک داو د کرامت يو ولي کې او کرامت د ولي اختیار کې نه دي څنګه را رسول دويم دا دا چې ولي دار سمره ولي شي خدای نبی نه مرتبه کې صحیح کمی نو سليمان عليه السلام یو ولي ته محتاج شو چې د مرتبه دا غوړه او چا ته ونو هغه ته سن محتاج و دریم دا چې عنده علم من الكتاب اصل کتاب علم خو یا جبريل سره یا د سلیمان سره السلام سره مسوب هدی وو نو دا د هدی پسې پات کې صحیح راځي نو څنګه ته تاسو ابن برخیال چې دا ذکر بلته کبیر کی امام رازی کلی دی جدل تا کی دو وجې یا خداده چې دا جبرئیل نه یا دا سلیمان علی السلام پخپلره پخ او بیا وئی چې دا خبر ډیره مزیدار ده دا چې مرات سلیمان علی السلام شي زکه چې الزی عنده علم من الكتاب یو معلوم شخص ته اشارہ ده او چې پوره دې کتاب علم سره نو هغه سو کو سلیمان علی السلام دویم داده چه دل تا که دی دمره لب وقت دا تا حاضر اول دا یو دیر اوچه تا دار جوا که دا دا آصب ابن برخیان ثابت شی نو دا غف و شي په شی پا سلیمان علیہ السلام نو ولی با نبی نوچه تیساب شی شي ایم دا که دا آصب ابن برخیان را ودوی نو دا غفت عظیم با دا خلق و ذهن کرا غلی وی سلیمان علیہ السلام تازیم سلورم دا سليمان عليه السلام وي هاذا من فضل ربي ليبلو وني اشكر ام اكبر د دینم دا معلومی کی دا قول د چاده رسول سليمان عليه السلام دین دا بهتر د چ سلیمان عليه السلام وي دا معجزہ مال الله را کړه دا چ مال به دومره وخت را رسي صحیح شو او یا جبريل راوړو نو بیا هم صحیح دا معجزہ کرا دي الله الله فلم ماه او هوورګی چړ د تخلاه مستقرن ولاړ ر د هو د سلیمان ل <سؤال> سلام سره سلیمان ل سلام دا د دفضل درب زماه دی د پاه چې امتحانو کې ما بانندې چې د شکریا دا کوم که نه شکری کوم چا چې شکریا داداخللکنن پیدا شکرې د ځان د پاره او چا چې نا شکرري و پړی کن اللهله زمارب ب پر زتمن حالله نه کرو لهار ش سولیمان ل سلام نشننا کې دی د خدده نن زور ګورو امتحان اخلو ا ته ته دي اې چدا پويګي هم ته كون من اللذین لا يهتدون کنا دغه هغه کسانونه چې هغه نه پويګي سليمان علیہ السلام تخم ولرا وړه ورګه دې ته په پته ولګي چې داسمه تکړه خلک خو اوس ګورو چې دا خزو خياره ده کټمق نو په دې ته خو هغه ټول مرناس تکړه ده لګون ته کې دېکه رنگ مان بدل کډ دا جوا حیرت پېلګې د وګیر چا پېره خکولی وې داسرت لره کې دې پزښنه ولاګو وښنه پزې سره ولاګو وې څه نقشې ولا بدل کې نور شذونه پې ولاګو وې ګول نه مولونه چې پته بس رنگ مانغو نقشې بدل کړ دا خزه چر او رسیدا فلم ما جا <th>ر کلا چرالا تیلا ور تو ویل شو ا ها کزا ار شو کې اې د غشان دې ساته حال هغه او داسې نه ګان نه وو هوا وو یې چې زما غت خپل تر غلې دونه خواره واخا که دا, تخ تخ دا هو هو ما او توی نه مو وو چې دا په دا خپل تخ بجو کړی داسه منغاسه کم سے کم دا یو شان دې دواړه کنا دوم رو خیار خزا و خام، آغیو نانا که انه هو هو، گوی چه زماغ تخم داده، چې پویش و چه خو، لکه نه جنگ را غلی ده، نه جګړه نه پوش منگی دلی ده، او تخدل ترار سی دلی ده، ده واقعی چه مقابله گرانه ده، و او تینا ل من قبلها و كنا مسلمين ظاهر ادا دا او بهتر ادا دا چې دا قول د بلقیس ته هغه وی چې راکړه شه مونږ علم په کمال د قدرت د الله یا په دې معجزې د سليمان عليه السلام من قبلها مخکدې حالت نا یا مخکدې معجزې نا و كنا مسلمين شومنګ مسلمانان یا آل تن ر روان شوې د اسلام په اراده باندې من په دې یاد راغلی چې مونږ به اسلام راوړل وای ما ستاسو مقام دینه معلوم کړو چې مرغېستا خطر اورېدې نو ما وی چې د دادسي حکومت چې په مرغان حکومت دین د سره مقابله نه کړي هغه نه ما معلومه کړې وای وڅدها باندکله دیلار الله یا سليمان عليه السلام ما کنه داغنه چې ودا تعبد من دون الله چې عبادت کو ما سوا الله نام انها كانت من قوم كافرين يقينا دا و د قوم كافرانو نا کافرانو د غیر الله د عبادت نه منکړه چې د غیر الله عبادت با بیا د پارانه کې مسلمانې کړه دغه مقصد در بیا واخا چې صرف اسلام په قبول کې قیل لہد قليس فرح فلمرا تح حسبت الحجام د تخپل حکومت خې طاقت خې نو بنگله جوړ کړی و او په هغه دور کې دسه بنگله چې بنگله جوړه و د شیشه نا او خاره ده په داسه تابلګې نکړه د او بو یو دان حوز دی نو دې ته وې دې بنگله تزان نه وځه دا چې ور دن نکیدا نو دې ته خیاله چې دا وپدی شیشه داسه لګې دلې نو هغه زره زره پنسې را بار کړې چې پنسې می لم دې نشي وس دې ځای کې کمک لويخه زکه چې خو خيار اخځي هغه پنسي مې د لمړي شي خو چا پاندې مزوب وي نه او څنګه کمک لنو غیره بره کې نه نو دې زر زر پنسي راوچته سليمان عليه السلام او ته پنسي مو چتا وا دا بنگلادا دا وبنلیو دا د ششونو جوړا شوی بنگلادا اغه نورم حق حیرانا شو چې دا وګوره دې ته خو ګوري نو ته چې دا وګور ندا دلته خلکو یو قصه جوړه کړی دا منسو کو نو دی خلکو دمره کار کړره چې موږ لې کار کتلې نو دی یو یو ووڅه پاین کنو دلته قصه دا جوړه کړی دا وای سليمان عليه السلام اراده وکړل چې دا خزه چې د پنیکا والی وایي وایي جن نه تور تویل چې دسرې نکاح مکوا د دې دا پنډه ډېری ببرې ښتری نوې سليمان عليه السلام چې دا بلک او ځنګ معلومه نو دا په انګليزي جوړه کړې و او تې وی دې تننا وزن دوی پنسي او چاته کړو ویلې دي مړا سړیا خوشي دمر راوسته واسه به وته ویله پنسي لګي او چاته کړې کارو دا په زلقی سی دا او دمر خرچ په دی کولی دا غبطه اصل خبره سوا اصل خبره اصل خبره د دا دا کیسه اسرایلیا ابن کثیر په سخرت کړ مدارک وای و محققین علما وای و سلیمان علیہ السلام د دین نوکل جردی پاندو ته پوری پردې خد قتل خون غناوه اصل کې دا خبره داوه چې سلیمان علیہ السلام هغه تخپل حکومت او طاقت خوده چې مال الله دومره طاقت را هغه رشي شینه می څنګه بنگله جوړا کړې دا یا داوا چې سليمان عليه سلام دی دې توې دي بنگل کې اوسېږي ځکه خدای خو بنگل کې پاتې کیږي نو داستا کور شو او ندا چور دنه کې دنو پندایې ښکارا کړ ویلې شو دې تدانشا بنگلې تا فلمرا اته نو کلی چولی د دې لره حسبت حلجتا نو ګمانه وک پدې د ډنګو بو وکشفتن ساقي خوف کړې پندایې قال سليمان عليه السلام او ته انه سورهم مرذ من قواريره دا بنگل د جوړا شوه دا د شیشو نا قالت ماغي رب رب زم اني ظلمت نفسي یقینا ما ظلم کړې د پخپل زان سنگہ ظلم میں کڑے زوالام تو نفسی ظلم میں کڑے رے پخپلزان چماستانا بغیر دبلچا عبادت کڑے دنور عبادت میں کھویں کھویں یا ظلم میکړلې پزان چې ماپس سليمان عليه السلام باندې غلط ګمان کړو چې دا بګینه دنیا پرس بادشاہي یا دا ظلم میکړلې چې ما وي دا ګيري ما دوبې په دې وګو کې مړه کېوي نو غلط ګمان شو واسلام تو ما سليمان علی الله او العالمین او ما ځانتابه کړې دې سراد سليمان علیہ السلام نه د پاره د رضا د الله چې طالبو کې د ټولو مخلوقاتو تردیځه پوری واقع ادب الکسرا بس پدیځه ختم اوس دې کې نور مخ کې خبره قران نشتا نه را کړي حديثو نشتا چې سلیمان عليه السلام د دې سره نکاح کړو او کې نو کړو قرطبی لکلي دي چې بازه علما ویلي دي لم یریت خبرن صحیحن لا فی انه تزوجها ولا فی انه زوجها صحیح خبر نه دی راغله پدی کی چې ګلیا په خپلې په نکاو هغه ستایي بل چاله ورته دانه دی راغلی صحیح خبر نشته دا څه تفسیر مزهری لکلي دی چې پدی زید الله قول تکمیل ته اوره سي چې وا اسلم تو مع سليمانا لله رب العالمین اوس مخ چې مونږ نشو ویل چې نکای وسره کړی وکینه وکړي که سو کوئی پذل بزان ستړي کی ها والله دررسنا ایلهسممو د اخ هم سوالی اوې مواقع درې مواقع ی تررکي د چا د سوالی السلام اسلام دی واقع خلاصسه دا ده چې نجات او خلاصې یو الله ورکي په تاخی سره لګلی او منسمودیانو ته یو دغ سوالی حال سلام په دی چې بعدتو کې د یو الله پسناسا پهی فریطانې دو ډلی ې یخته سمون چې جګړی کولی خلق دوډل ڈلی شو یو ملګری شو بل مخالف بالب بالب بالب بالب بالب قال یا قوم انو آغیو ازم قوما لی مت تستاجیلو نبی سیئا دیو چې د کی ویلیو چه دی قومو لعذاب راولا ولې په تلوار غواړی تاسو عذاب قبل مخکې د ایمان نه نا مخکې دنی کو نهې بخه نه غړی نه ل دپار چې تاسو باې را همموشي نوې د خلکو تو ر نه ب کا منږپیررو شستا په ووج و مما کو داغې چاپ وجه چې ستا سره دي قال نوغوتتهوي تو اروکوندله سپال ستاسو دله د دا طرف نه دی بل کې تاسیوقومې تو تنون چېیم تحان دربانې کې دی شي وکانه فیللملینا تیت سات سو راحتین ویپ مدینہ کے نحر ڈالی یمسیدون فی الاروزی مدینہ کی اغ مدینہ یادی حجر کی یا پهام ووی په مدی کې نه حړلی یو س دوونه ف آروې چې پسې کومته کې فادو شیر کې کو د سوالی حال اسلام ن خلک منې کول گناونې په ملکې خوراول ستونې کوللو والله یې هوونه اصل نه کولهقالونه غ تسمموله دوناګانګ یو یو قسممون کړی پالله یا تاس چې موسممونونه اې پله لا ل نووب تن چې خامخه د په حمله کومګه پته واهله دغه په احل د شپې به راز په سواله عليه السلام باندې کوم دو باطل پرست با تو ډيري حربې د حق پرستو خلاف د شپې به په ځلار شو مړ به صم لا نقول ان لوليه بیا بخامه خو او منګ وارث د تا ما شهدنا محلک اهلی نیو حاضر شوه منګ هلاکت د اهل د تا منګ د اهل هلاکت لنیو راغلی نو دا غله بسنګ راغلی و ان الا صادقون یتنل منګ رشتنیو عجيبه خلکه کار کئ دروغ او منګ رشتنی و راضی رشت په عملو کو سر و خلکو تو چرشτια درته و کو منګ ته خبرو نو دا وزرشتو نو سوالنه چې دروغ در ویل چې مونته خبر نه وه ها وا مکرو مکرن وا مکرنا ماکر دا تدبیر وکړه تدبیر د وجلو د سوالی علی السلام او مونږه تدبیر وکړه تدبیر د خلاص او له د سواله علی السلام او لا یشرون او د نه پېدل پدې تدبیر باندې علما ولي دی دي دې الله په دې خپل تدبیر کې راګېر کړ څنګه دایرا تل توري پلاز لو صالح علی السلام د کور مخه تکینه استه و چې دایرا اوځي نو موږ به مړو پرښتوب پا په ګټو باندې ویشته مردارې دویم مردارې چې دایرا غليو نو الله په دکانو بارانو کړو موږ شو دریم چې یو غار تا دن نشیو او چې سوالی علیہ السلام با پدیلار رازی نوم لب پی کو اغا غار کې الله گٹ راوستا و اغا غار پسې بند او څو کوئی غر ویخ که ناس تو دو سوالی علیہ السلام پی انتظار اغا غر پی الله را او ورزو والان دی پک گیر کلا او غرق سوالی علیہ السلام الله بچکو دی غرق شد فانزور پا صبوره که فکانا عقبت و مکرهیم سرنگی و انجام د تدبیر ددائی این آدم مرنا هم و قوم هم اجمعین من حلاک کڑیو دیو دیو دی قوم تولا فتیل کبیوتو هم خاویا پس دغا پورونا داگیو چه چې دلیو بی ماسو ظلمو په سبب داگی چې دی ظلم کرو یقینا پا دیگی خام خانخی دی برد دی داگی قوم د پاره چه غی پویگی وان جنن لزین آمنو وزگور نجات الله ورکی خلاص که منگا کسان چیمانی راولو وکانو یتقون او وغی متقیان و لوتن اسقال لی قومی هی او خلاص کڑو منگا لوت علیہ السلام یا ویاد که واقعات دو لوت علیہ السلام دا دوی مواقعات چی نجات الله ورکی چې ي خپل فونته ااطتون الفاح شط ا تاصورات ل کوي به توعاتون ته بسون او تاسو خږي چې دا کارنا رووادي ا کوما تاسو دطتونونه رجالهشهوه خامه خات ل کوي سرورته پهشات مندون النسا ما سووا د زننا اولا بل انتون فما کان جواب قومهی پس نوهیز جواب دا قوم دا غا ایلا انقالو دا چه غیوی اخری جو آل لوتی من قریتی کم و باس آل دا لوت علی سلام دا کلیستا سنا اینا هم انا سنیتت و حرون یقینا دیس خلق دی چیزان پاک پاک کئی پس لاس کلو منگا غلر و احل دا غلر ایلا مرآتهو مگر خزد آغا منگا پریخ و عذاب که قدر ناها من الغابرین اندازه کلو منگا ای نپا عذاب کی و ام تورنا علیه مطورا را و رولی من پیبانی نکارا و رولدکانو فسا ام تر المنزرین بس دیر بدو بارانده یرولی شو و ای حمدون دی اللہ غی و ای حمدون دی اللہ لرا و سلامون علی عباده اللذین اصطفا او سلامت یاری دا عذابنا و بندگانو دا اللہ غی کسانو چلا غورا کریری اللہ خیرون اما یو آیا الله غرض د اولوحیت طارا کناغه چدی الله سره شریکان کوي دا چې کله سړې اول ولی حدیث کرازی نو نبی علیہ السلام بم چې کله د آیت ولستو الله خیرون ام ما یشرکون ناغي بوئ الله خیرون ام ما یشرکون ناغي بوئ بل الله خير بلک الله غرضه الله ورده دای چې الله سره شریکان کینو اغه نه دی ورار تر دې زه پوره اول باب او اخلاصو شلمی سفاره نه بدویم باب شروع و واخر الدعوان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلفی محمد و علیه و صحبه اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا ان كانتسمع والعليم وتغفر لنا انك انت التواب الرحيم اللهم احنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ان نسالك من خير ما سألك منه نبيوك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عظم النبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان ولك البلا ولا حول ولا قوه الا بالله باران در پر دعاؤں کی چھلاد رحمت بارانوں کی اللهم اسقنا غيثا مغيثا مري امر يع نافعا غير ضار عاجلا غير اجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيب بلدك الميت وصلى الله تعالى على